Kniha 2, 4 až 5 Vlastní úsilí Vasišta pokračoval. Ó, rámo, ať jsou na vodě vlny nebo ne, voda zůstane vodou. Stejně tak poznání osvobozeného mudrce zůstane stejné, ať jsou jeho vnější projevy jakékoliv. Rozdíl je jen v tom, jak ho vnímá nevědomý pozorovatel. Proto, Rámo, naslouchej tomu, co se ti chystám sdělit. Toto učení zcela jistě odstraní temnotu nevědomosti. Cokoliv je v tomto světě získáno, je získáno jen díky vlastnímu úsilí. Pokud se setkáme s neúspěchem, zjistíme, že naše úsilí bylo příliš chabé. Toto je jisté a můžeme to zcela jasně vidět. Oproti tomu to, čemu říkáme náhoda či osud, je smyšlené a vidět to nelze. Správné úsilí, Rámo, je taková mentální, verbální a fyzická činnost, která je v souladu s učením mudrců. Jen díky tomuto úsilí se stal Indra králem nebes, Brahma stvořitelem, a ostatní bohové získali zase svá daná místa. Vlastní úsilí je dvojího druhu, z minulých zrození nebo ze současného zrození. Současné zrození působí proti předchozím. Osud není nic jiného než vlastní úsilí v předchozích zrozeních. V daném zrození dochází k neustálému střetu obou a silnější vyhrává. Vlastní úsilí, které není v souladu s učením mudrců, je vyvoláno falešnými představami. objeví se překážky k dosažení výsledků našeho úsilí, měli bychom proskoumat, zda nejde právě o takové pomílené úsilí a pokud ano, měli bychom to okamžitě napravit. Nic nemá větší sílu než správný čin v přítomném okamžiku. Proto se má člověk uchýlit k vlastnímu snažení, přemoci se a překonat zlo dobrem a osud správným úsilím v přítomném okamžiku. Líný člověk je horší než osel. Člověk by se neměl podávat lenosti, ale usilovat o dosažení osvobození dobře si vědom toho, že mu života každým okamžikem ubývá. Červy si libují v hnisu, ale člověk by si neměl libovat v nemravnostech smyslového potěšení. Jen hlupák může říci, osud mě nutí to udělat. Takovému člověku štěstí přát nebude. Proto vlastním úsilím získej moudrost a pak pochop, že takové úsilí končí přímým nahlédnutím pravdy. Kdyby na světě neexistoval onen strašlivý původce zla jménem lenost, kdo by byl potom nevzdělaný či chudobný? Lidé žijí jako dobytek v bídě a utrpení jen a jen kvůli lenosti. Válmíky pravil... V tuto chvíli byl čas na večerní modlitby a promluvy byly až do dalšího dne přerušeny.